Asteko geek puntuarekin, asteuntako, astea untxa asteko, hala ez, orduan, zoma in minutuz uh, irrati zaldatu ez, eh? bazaizu ente esatzen ondutik musika zarituko baikira. Hora, maak izu ezer, dirua irabazidu Twitterek lehen aldikot, zeta horren ondoan, Facebookek erabiltzaileak galdu ditu hau ere lehen aldikotz munduko sare sozialik erabilinen artean da Twitter eta aktualitate gaietan eragin zuzena duena ere gaurregun. Egia da zaila dela irudikatzia gaur gaurregun informazioa aktualitatua aktualitatea Twitteren presenziarik gabe alta Twitterek horain arte etzuen sosik irabazten. Sortu denetik dirua galtzen zuen baina azken lau hilabeteetan dirua irabazidu. Egin gara da zenta, lau hilabetez ez du zama tipia irabazia la ere, ama bost milioi euro. Bo, alta azken urteetan, suri urdinaren eta txioen bukaera ere, aipatzen zen ikusirik bere leku tipia Facebook egaldo onduan. Ala ere, 2000 eta mazazpiko diru konduak negatiboak dira oraindik, horotara, laro eta sortzi milioi euro galdu dituelako. Bo, bere garapena ere agertzen da erabilpenean erabiltzaile aktiboak ehuneko lau ez hasi dira azken ilabetean. Eta Twitter gerat egunero sartzen direnen erabiltzaileen kopurua ehurneko amaabi igoda. da. Azkunde berri hori lottzen dela Twitterek egin dituen azken aldaketekin tartean bergehunta laurogei karakterera luzatu izana, ehunta begogei era mugatua zearikoraain arte, Hariak sortzeko sistema jari eta beste itxur aldaketa batzu, eta horrek du sare sozialaren mailaigo akzioak eguneko hogeita marrez hemen datu baitira. Eta horren handuan ere, beraz, Facebook famatua erabiltzaileak galtzenari. Igia da noiz bait geldiitu behar zela haten eten gabe erabiltzailek gehiago baititu orain artete. 1.000 milioi erabiltzaile orotara. erabiltzailek Facebooken egunean zehar pasatzen dituztenen orduak ere asko jautsi dira azken hiilaeta hauetan begeita hamar milioi ordu gutxiago orotara, joaren urtean. Ala ere, parezpare, maiten badira, bi sare sozialak, bizikitipi gelditzan da Twitter, eta beste xare sozial handan abatz ere badira tartean, Whatsapp, Instagram, Telegram eta barluze bat gure mundua ultra soziala izan behar da treznak guzioli esker, segur, segur da. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Eta gik kerietan gareno, no? bakizu ezer, Laster emotikono berriak izango dituzue askonara, hipopotamoa, komuneko papera, hori importantea da, erratza, bandera pirata, elchoak, eta batez ere hile mota desberdinaduten hainbat emotikono, buruxoailak, hilekiskurrak, kaskaurdinak, bizardunak, hileguriak, denak, ordez katoak izango itezen emotikonoa eh, esker. Egananautzien, Laster ez dugu gehiago mintzatzearen beharriko kanen dena emotikonoekin erraiten alko dugu. Eztekin horreinen dudan, irratian. Bon, emotikonoak ulerzeko zuek. Eta holako teknologia berrietan eta berri honetan gare, no? Jakin Txinan betaurreko megateknologikoak erabiltzen ituztela polisiako uh, kideak edo polisiak erabiltzen ituera. Bai! Ez dut, deus ezan nahi, megateknologiko, baina mundu honen izlada obeagorik baute da. Ez da zientzia fikzioa, filmeetan agertzen den bezala, polizia txinatarrak bere parean duen pertsona betaurrekoa esker idef, identifikatzen ahaldu zonbait segunduz. Lehen frogak egiten ari dira, beraz, gara iauetan, baina nondotik, txina guzian edatu nahi lukete poliziak, beraz, Bertsona bat begiratuz, zonbait segunduz identifikatzen du eta jakiten ahaldu poliziak bilatzen duen adibidez, edo susmagari aden aferabatean, edo beste, bideokameren bidez ere garatu nahi dute dispozitiboa ondoko urteetan, berdin karikan filmatzen dituztenen aurpegiak identifikatuz. Txada, iduridu filmabatean bizigarela gaxik. Hori beden, alde positiboetan li diskoa orkestu du berriki eta bideoklipa ere atera du dola zonbait egun sismografoa eta lurikara deitzen da. Liar. Bareak badu ezin ego bet Ertzan bizinai dugun ongen Gure lurrean nardar What a yeah. fool grafo ...ta lurikara kantua lier taldea... ...azken diskoa orkestu berri baitu taldeak... tenpluak ere... ...hemen bideoklipa atxomaiten alduzu ere... ...sarean Donostiako taldea da lier... ...eta li Hernando kantariaren inguruan... ...eratu den taldea... Ebe musikan segitzen dugu gurein... Eh? ...goxoki, tuku-tuku, itztaput Bon, txaldeon, frasiz bidart. Txaldeon, idur idu, idu uh, grene zubiko otometaketabat, edo ez? Ha, ah, ba, bai, edo... Tenore juntan. Edo, edo, edo biolon, biolin batzu... Taba, akordatzen, afinatzen ari. Trompetak ere, berdin. <laughs> Badakizu jazer diren, bai, xalatu dotzut behar. Badakit, ba, ez dut, mm. ez eh, dakit gizurik erraten. Ba, ah, bon, nah. ba, doz. Yeah. <laughs> Baloinak. Baloinak. Baloinak. ziren Haitziren, uh, hau, ni aurrek egin soinutxak bat, soian... <laughs> <laughs> Uh, uh, Euskal Museoan grabatua benduan izan zen dola bastreng eta insteinon zo bitsekan zuten haste buru bat eta horitarat eto gizien uh, Euskal Duna den Alex Mendizabal gipuzkoa donostiaga uste dut, sortzaz eta aspaldi juntan uh, aspaldi juntan italian nahi joman uh, dena uh, biziaren erdiabainu gehiagoan pasatu editu, ez da hibiru eta hamo usturti editu eta huita hamar orte handela uste Eta garaio egiten ditu bainaiz gauza musika hartzen du bide guzietatik. Bai, eta halaz uh, bide berri ez berri seta yunana uh, fabrikatzailea da musika txignen fabrikatzailea ditu musika treznak, eta de seinen gauzekin egiten ditu. Bere lana da geni, ¿vez? Bai, bai, urtaz visida, ez dakit susen... Gusik instrumentoa kasmatzea edo... Bai, ez dakit susen nola visidan, uste dut uh, ferme, edozen isaz, edozen proiektutan bihatzeko hor bayonan zelaik asmatu zuen olako sistema bat, lasto batekin jaten duguna entzuteko, beraz, lastobate zartzen zuen auan, eta, eta beste eskaldea e behagian, telefon, tazera baik sinubezala, eta entzuten zuen. Zure janariaren zera ketolako... Si, di, ya. Zut hori genera. Zut zutia zure... Besteak jatenari, enia intzuten beharik, eh? Na, hori geresan, zaiten altzen noen edo chipsekin, eta behar behar zuzen soinu, desu Eta hor zen, euskal gintzuen zuen konzertuak kontzertuak larik, holako formula horrekin, hamach horreniko konzertuak dira, nahi du hasten da, goiziko amarrontan, Eta baloin, hori egin zuen Euskal Musieko eskal eta baloin, baloin montaia bat egiten du, baloinak ura eta holako uh, sistu batekin, eta baloinak justera temaiten ditu larik, eta baloinak uh, mokoa ura, urean txartuz, soinu desberdinak lortzen ditu, borbuilak, eta eta, hori, eta baloinak justu artian, Alba, loinlo dienek, baute hamago autonomia, beraz, hustu uh, aktian emeke emeke ditu ditu, itzaltzen, berakautatzen du, soin usten duen, berriz gelditzen, eta horretai gateratzen da. Horretaz da ahasun txain zuten, hanberian ibiltzen zirarik, uh, soinu, Eta jat, ainit soinu zei bilkaria da. Dio etentzera mm. soko batetate, baloin hauen zuten duzu bekiago. Baloin eta biltzen altzira. Zure kontzertua egiten duzu zei funtzea. Mm. Esperientzia bat, fe soinu esperientzia bat azkenan bai. zutzen du? Bai, ahont. Eta bera ere hor da beti, batzu botatzen ditu baloin batzu, edo pasaharazten ditu zure entzinean, eta hor jostatzen da jendearekin, hor, bere, bere muntaiarekin. Mm. Eta egiten du muntai hori molde desberdin batzuetan, eta hor egia jo uh, skole musiko eskalerritan hiru estailetan ezagia zuen beraz ibiltzen zinen eskale horietan eta generau jartzun horrekin eta emaiten zuen bon hala jo ibilaldi soyno ibilaldi bat zen en fait eta suma de molapacha ito susuk samar uh, hori samar horian es ikishino ni lysan janiklus uh, jazz festival bat udan jazz a eta han esen xala batean hola 100 baloinekin egin zuen holako Karakoilu bat eta Eta ibiltzen ziren karakoilean, eta ibiliz, uh, soin da zure entzumen aldatzen da tokiz behaz. Eta mm. eguitan alziren, zanik, trankir, ioga um, iten alduzunan erdian, zera ioga zale entzatidea bat, eta kit badena zemen, ari, bai, badira. Badira betiago, hala. <laughs> <laughs> eta, eta ala, beh, hori izan zen bere, uh, bai honako kontzertua. Eta artean baliatu zen ere, aspaldi uh, hontan, uh, e egiten duen, uh, Beste proiektu mota batentzaten baten aurkezteko usteot prentsaguriko bat egintzuela hemen. Uh, bere proiektua euskanta deitzen da. Uh, Asiadu 2000 hama gean eta eho mako eskola publiko batean. Harra joa hiten da. Uh, uste dut gerostik, uh, segitu duela, ez da eskola zaldatu duen edo betse eskola berarekin. Harra joa hiten da eta hau geekin, hau gei sokarazten diek kantu bat Uh, baldintza bakarra da denbora, horren bat eterdi dute egiteko, asumatzeko sertzeko eta grabatzeko eta euskaraz izan behar da egna idu italiak eta ikasten egiten uh, dutela hien tekstoa, asumatzen dute tekstoa, idazten dute eta berak itzultzen ditu edo itzula azten dazkote edo eztekin da nola eta gero kantatzen dute euskaraz uh, versiune hori. Beretzat da um, berak gaiten du eskararen ikasteko metodo bat bezala me dela. Bai, ez dakit, et... <laughs> ikasten dutena euskara horrek Be, ikasten dutena ikasten dute, bea, hori janik, hori gaiten dutena ikasi dute, eta hori eta nun behitxartzen direla, mo, ez da baita espada. Elburua ez da euskara erakustea, mm. da proiektu bat egitea, eta bere, hizkuntza uh, eskara denez, euskaraz egin du eta euskal kantutegia tegiadu, ez da gitu satsiadu, bo ez du, ez du alako, alako mm. pertsona Ez berizia, mine. alde hortaik berizia da, ez du iduri, ez zinez beretzat egiten ditu, egiten dituen guziak, ben beretzat, nahi dute. Ez helburu beste erakusteko helburuarekin egiten edo. Esperientzia batzu egiten. da, e, pentsatzen dut bakarik bereganberan, e, berdin jostatzen dela, e, beste, helburuada eh? idea eta desmartsan nola, nola ahi den, horren egiten dut eta eta joko horietan ari da beti. Beraz, horre ez dut uste, estel buru gehiagurik, hauk horiek, uh, kantu baten egiteko parada emaitea, eta mm. egindizaten. Berak gaiten du, kantua eta poesia biak uh, biak ustartzen ditu, bo, hain dizek bizarra binen, berrak gaiten du, erretxadela, edo zein gauza poesia dela, eta dela poesia baten egitea, idaztea, kantu baten egitea ere. Beraz, eta horrek iten dute, uh, iten dute ahola uh, bapatean uh, Kantu bat, eh, maitzenakote, tak, gaiik eman gabe, lehen hitza hartzen du, eta... eta etorizire laika abenduan jintzen azparnera, azparneko ikastoloni, gomitatu nuen, eta jintzen guri uh, alabaren klasiko horrekin, eta inzuten italiahez kantu txobat, fen, asmatu zuten uh, aurreki hitz, mm. banuen krabak eta hantzidut eh, <laughs> kantu txak bat, or, elefante histori batekin, eta bos minutaz asmatu zuten eta eta ikasi zutena. Bai, gero riturne bat bezala zen, zuen aire berezirik eta min. Bilan, bo, izbusten ditu behantzuten aldugu bat, nahi bat duzu ikusteko herzile. Bai? Nola, ez est, est, tapen pentsatu behar, beha ba, ikantua da, ez da formatu, dugun behar bat formatua, aurrek libreki ah, kantatzen dute, berakotatu behar. Nik baditut hemen, ez dira urrenak aldiz. Ah, tera hau da, azken, proie, azken urteko... Bi hurgune azken urtean edudiz... Ez, eh, eh, um, hau ez... Hau da, haiko azken urtean... Bi milatama se, da... Bai, proiektua ere eh, Italiako talde bat zuer, die gauza hau zabera... Eh, ano bakutsak... Ah. Teksto bat, edo heien kantu bat... Euskoaraz itzultzea eta emaiti Hori piskat... Eh, Urte bere zi da, beste guzietan bere proiektua da, tak, eskolarat joan eta laur den, ba, horren bat ez erdiz kantua asmatu egin grabatu. Hiru aldiz orren erdi bat joetan aia eskolarat eta hiru aldiz kantua egiten dute. Bailiudu du ba, gero haugen kantu baten entzutia ere, ne? Bai, ne duz haugen kantu bat entzumer du? Bai, hauez. Es... Hau, ez da original hau da bakarik heien kantuen itzulpen bat hoa bideak dira italiako kaltan le famatu batzu edo famatuago batzu poetikoago da hau gen Hap Tiak Hau, reik dute musika eta dena soktzean, eh? Bere da mutzarikin, noin, eh? Bizitza Zeran bizitza da itzenakantoa. zelan bizitza. Come balabita <laughs> italiak ez. Ah, Hasi guztem, bera hor da laguntzeko, itzaak egina dituzte, hor dina gailu batekin joaiten da, somitxoinu, zerak, hautatu zer nahi duzu, eh? tak, tak, hori zaizu, jo, eta berak justu mugatzen du eran ez, hori kontentzira hori aski duzu, ez du behar izudiz, ez du behar ezte parte hartzerik, hauren lan da, um. mm. Eta itzulpenagero, eskuarrazko itzulpenaren egitea. Egen bestekusia... Rijinela da? Hau bai, genela <laughs> <sunbat, laughs> da. Baita, kantu guztiek bat dute Natural... ...taxun bat... ...ezta ez dute lehen txatzen, harmoniaz egitzen ez. E, oa, kantatzen dute gau horiek da. Baita dute... ...kontent horren egiteaz eta... Baita dut bai, ungiatatzen da? Bai. Dala horiek denak entzun gai dira euskanta... Es, Baita web gunean e badira urte guziz eztakit zonbat, hartzeko e, da zonbat... E, Bi milata hamarrean ezti zen, badira andena bat, eh? a, Eta urte guziz badira eztakit berre-berreit hamar kantu berba, holako zait? Eztakit bizpailu diska alde guziz, e, diska formatoan, mm. e, eta hor denak entzun dira, bezpensatzu so, behri bat kantu balita izkela hor, uh, poesia txipi. Eztakit, entzutekoak, ah, egun e, batez, nahi duenarentzat. zait. <laughs> Demora pastu, <cantum> mm. Bona egun txar, horrekin agurtzen gida, nahezu zabaigetu, Edrin? Yes, ebe, aleksmen dizabal izan den dela ondoko bat doken uh, gomita, beraz hori dena pluseta zabal behizai, patuko dutala berarikin. Adox. Dutala, dutala hemen dena salatzen hal. Adox. <laughs> tizenga egina horrean. Hori <laughs> <laughs> da, tizenga? Bai? <sharp> e, <oie> bai eginduguna? Bai, autopromoti piño bat, autopromoti. Estu zu dena gaiten embella emaiteko bat, kizupisteko. Estuak beribura lauda, hori da, eskaraz, es? Eh, mm. bai. Francis Bidart. Sadioik. Y Saloncha? Vai. Stop. Zai oagatik. Eske digaske. Eska in sen digusum. Zai Eta hitz eta potzemankizunean laster eh, Google eipatuko dugu eta Euskara. Euskarazko iragarkiak bastertzen eta blokatzen ditu azken haste eta hilabete etan Googleek. Puntu Eus eh, Fondazioko komunikazioa, duraduna horretaz, eta artikulu bat idatzidu lorea adiskain. Gurekin izango da horren aipatzeko ama bost minuturen buruan bosterdiak mementuz Euskalik atietan berriak zurekin Pantzoi digaraia. Departamendua nurtea estapenetik unarat gertatu bide istripuen zenbakiak agitaratu ditu prefeturak bi hil izan dira, jaz bost izan zirelarik epe eberian joanda nurtea gilaren lehenetik irudogoita ameka bideku istripu gertatu dira, larogoita iru kolpatu egin dituztenak, hauetariko goita zazpi, ospitalerat ere manak. Torturaren kontrako eguna izanen da bihar, osko jagolaritzak egin inkesta baten arabera, araba, bizkaia eta gipuzkoan, lau mila egun ta amairu tortura kasu egiaztatu dira, baina torturaren biktimek ez dute oraindik nio lako ezagutzarik ukan. Bihar iruneko palmera montero gunean izanen da, mintzaldi bat, Euskal memorioa fundazioko inaki eganak, eta torturatua izan zen nekane txapartegik probuzatuko dutena. Lugaldemailako izkuntza politikaren norabideak heldudan apilian ezagutu behar ginituzke, autetxi eta euskal gintzako eragilek osatu lan balt zordeak, ari dira norabidea uen lan zen, baina eta euskal euskal euskal karkuko izkuntz politikareko arduradunak esplikatuko daukun bezala seiontako berrizailan. Pirenaika, B.I. Arraza berpisten ari, Pirene Bortuetako Arraza, Baster gutzirik izan zen B.I. Blonda edo gorriaren ezartzeko, eta orai azlea koartzen dira Gibel Berriz Joan Bear dela, Arrazoin bat behin ogeiago emaian da, Biltzak nagusian, Pirenaikaren kalitate nagusia azkarga dela, Mendian Lusa zegoiten eta Fresh Gutiago badela Azteko. Eta pilotan horaitan 2-20 minuta bururatu da, berezkoen buruz burukako xapelketa intzat lehen partida galatenian, B. Multxuan partida edera eta jokatu aziteiken, 15 baten diferentziarekin, trenkatu baita intxospek ilabazkido, palomezen kontra, berroi eta ogoitea emeetzi. Bizirik, biziren eman kizuna, hilabeteko bigarren aste Euskal Irratietan eta RadioKultura.euz interneteko irratian. Aldiuntako gainagusia. Martxoaren lauko eusko igunaz tokiko euskal moneta ekologiko eta solidarioaren bestaz. Shebatskristi euskal moneta elkarteko lehendakariarekin. dakariarekin. Bizirik bizire emankizuna otxaiaren amabilan astelenarekin. Ahatzeko zazpietari goiti. Ostegunean gunean, iso eman ez hilabeteak ezitugula entzun eta iso eman kizun autatute beren berian emaiteko begiz begi taleko kideak. Gure gomita izanen dira beren jok folka aipatzeko. Ostegunean gunean, iso eman kizunean, ahatseko bederatzitan. Iso... Potsailaren amairua, torturaren kontrako eguna, horren karietarat, kalera-kalera dinamikak ekimen ezberdina kanturatu ditu Euskal Eriko hauzo eta Eri einitzetan. Laumila eunta amairu torturak kasu egiaztatuak direla gogoratu dute. Torturak jasantzituen Juanja Rojo hirundaja asteartuntako gomitago izberdin.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 Prentxan gai nagusiak ordu honetan berriarekin abiatzeko etzulia hua bidezari elektrikoaren inguruko informazio espedientea elarazidio Europak-Espainiari, hau datitulua PPEC eta e jotak Euskal Autonomia Erkidegoko Industriarako Adostutako Argindagaren Merketzeari informazio espedientea elarazidio Europako Batzordeak Espainiako Energia Ministerioari, Kataluniako arahtekoak jahitako salaketaren ari da. Hauzitegiak sailean aldiz, jaurlaritzaren iritziz, neungi gabea da ertzain bati jahitako bi urteko zigoja. Orduan amaiureko senataria zen amalur mendizabali bost zentimetroko zauria eragintzion ertzainak hau da beraz, jagolaritzako segurtasunerako kontseilari oren josu zubiegaren egna neuri gabea da beraz Gipuzkoako auzitegiaren erabakia ertzain batzi beraz bi urteko zigoja emaiterazzen, hori begianan. Kurdistan ere berrian nagusi, gailen gayet, gaietan, HDPko presidentea ikertzekoa gindu du Ankarak, terrorismoa egotzita. Afriinen egiten ari diren eraso kritikatzeagatik kritikatzea gatik abiatu du Turkiako gobernuak ikerketa. Igen, igandean izan zuten Perdin Buldan, Kurdistango HDP alderdiko presidente, Cargo Arts Equitaldian Kurdistango Gobernuaren jazarpen politikoak eta politikak eta arfineen egiten ari diren operazio militarrehala zituen buldanek eta argulu hiek berak erabili ditu Ankarak beraz Turkiak terrorismoa gatikako ikerketa agintzeko. Ipar Euskal Herriko itzan, uh, itzauek, etaren bukaera falta da eta hori da jendeari gehien asola zaiona. Berak jaso zuen etaren armagabetzaren dokumentazioa preso ez izketan ari da, Frantziako Justizia Ministerioa eta Bayonako Prokuradorea da, bera, eta lotura epaile gisa erituzen Madrilen, Buelta Simon, edo Samuel Buelta Simonekin, Bayonako Prokuradorearekin, Egin elkarrizketa hitzan nagusi eta sindikalismoa da egin dudan gauzarik oberena beste elkarrizketa bat hemen proposatua dena René Iglesiasekin, CGTko sindikalista Oiarekin. Argian pasaiako segadaren hauzia Estrasburgora eraman godute Xenideak, hau da titoluna gusi. Mila behatziuntala hogeita lauko martsoaren hogeita hil zituzten Komando Autonomo Antikapitalisteetako laukideen Xenideak Estrasburgoko Europako giza eskubideen hausitegirat ausit, joko dute, Paxaiako segadaren hausia behingoz argitua izan dadin. Argiantxe eta, eta dokumentala ere lotua Paxaiako, Paxaiako badia, deitzen dena. Azpiegitura hundiak sailean, Notre Dame delandere ipatzen du argiak, Notre Dame delanderen milaka ekin zailek ospatu zuten burroka luzearen garaipena asteburu buru untan, Iturri batzen arabera, hogei mila pertsona, beste batzuako eta mar mila ipatzen dituzte, bera larun batean behintzat Breteinako Notre-Dame delanden jendea bildu zen franziako gobernuak behin betiko baztertu duelari kera ikitzeko azena ide portu jaungiaren proiektua franziako estatutik eta ere Europako beste zoko askotadik iritsi dira nant ondoko uh, gune okupatu hortarat. Eta bestalde titulu hau eta esaldi hau, sortzaileon ardura da mezu normatiboak haustea. Itzultzailea da, e, bel olid, idazlea eta parek iretasunaren aldeko borrokan e, ikur da. Ere, e, katalunian sortua den bel olid, eta amak liburutik gora publikatu ditu. 2005-taz gerostik izkuntza katalanaren idazleen elkarteko presidentea da. Eta kupeko zerrendan aurkeztu zen abenduan berekin elgin elkarrizketa beraz argianan. <totipa> Guru jabetza helburu, apirilaren lehenean aberri eguna Iruñan ospatzera deitu dute. Kazeta puntu titulua hemen, ondoko apirilaren lehenean aberri eguna Iruñan ospatzeko deialdia egin dute beraz independentistak xarekoek. Gazetan bestalde, Christian Bersaiz, 2012 onizepiako hau zapesa izendatu dute, Pierre Suezkunen eriotzaren ondotik beraz otxailaren behatzian hautatu dute. Eta haute bat osuki Euskaraz mintzatuta, eztabaida tabai piztu da ustaritzen. Euskari hemen aipatu ginoen adula bi haste, berriz aipa gai berri uh, media bazken barkatu. Eta bestalde, Euskara garatzera doa endaiako komertzioetan, haure media bazken gai nagusietan eta erreportai batekin. E ziuzen aldiz Johnny Alide aipatzen dute hemen lehen le joan bere testamentuaz bataila juridiko bat abiatu baita bere auk batzuen artean Atsi eta sunak atxemango ituzue. Pentsatzot, Frances, Pentsa, Guzian, Orenbila, Baldin, bazarete bestalde, Bayona, Shailan, Mia pisina eta Momentuz, Echi, Dute, astelen, atxalde, untatziko iti, jakin gabe noiz berrizide kiko den. Itzita putz. Laster gure gobitan uh, lorea ariskain izango da. Puntu Eus Fundazioko Komunikazio ardura duna da, eta joen asten artikulu bat idatzidu, atera du, kezkabat, sustut, uh, be, xalatzeko, edo, kezkabat banatzeko beki egan eta edatzeko, uh, Googleek, Euskarazko iragarkiak, bastertzen, baititu azken aldiauetan, uh, eta blokatzen, sustut, Euskara, hizkuntza ez da ezagutzen ez du lako. alderantziz, ezagutu eta blokeatzen baitu, xe eta sunak hartuko ditugu, beraz, bizpailu minuturen buruan, guri gomitarekin, bekantu honen ondotik. Heme, taldea, bi geibi lau kantuarekin, eta, bementxe, entzuten Begui, begui sinastezik aren titulua M, deitzen da talde hau leheniskoak argitaraatu urte bukaeran. eta irudira taldeko kide direnak arizak egisoinu teknikaria ruben kabaallerero musikariatan ora izagiege lanetan ari dena MME e, e, idazten dena. Seak lauden gutxi huain eta gure gomitaren tenorea. Hiz eta putz? Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Google-ek euskara baztertzen du, eta hori gerozta gehiago titulu honekin gai zabal bat, ere aurkeztu dauku, Lorea Ariskainek idatzi artikuluan, euskarazko iragarkiak baztertzen baititu blokeatzen puntu eus fundazioko komunikazio arduraduna gurekin Lorea Ariskaina izpiri egunon. Gai, egunon. Google, Google, Interneten gehienik erabiltzenen bilatzaileak makina handi horrek ez ditu onartzen Euskarazko iragarkiak eta hori beria da zegega nahi du zer gertatzen da. Bai, e, berria da orain arte onartzen zituelako Euskarazko iragarkiak eta ian e, testuenbururoan jarttzeharren ez da azugaipatu duzu Google dela, interneteko handiena, bilatzaia dikandiena baina bilatzailea izatez gain ba publizitate enpresa handia ere bada. Gaur egun komunikabideak baino publizitate plataforma garrantzitsuago ari dira biakatzen interneteko hainbat zerbitu. Google izan daiteke bat, baina bueno, e, Facebook, Twitter, Amazon ere gaur egun batez ere publizitateetik dira e, publizitatea azaltutik eta publizitatea eskaintretik. E Googleek publizitatea eskaintzen du eta publizitatea eskaintzen du hainbat alorretan. I e, formatu ezberdinak eskaintzen ditu eta horietako bat, ta gian oso agerikoa dena da bilatzailekoa. Bilaketa bat egiten dugunean Googleen lehenengo emaitza normalean iragarki bat itsaltzen da. Hor da emaitza bat. E, gure biaketarekin oso lotutako emaitza izaten da, hau da gubiaten dugun hori eskeintzen, alegintzen da Google, baina e, publizitatea izaten da, hau da ordainpekoa izaten da. Horain arte, o, e, Google Search de esparru horretan, biaketetako iragarki horietan Euskarazko iragarkiak agertzen ziren, Posible zen euskarazko iragarkiakor jartzea, baina e, ba, urtea maieratik, 2008 amazazpiko urtea ona maieratikona, gugelazida euskarazko iragarki horiek, lehen ere, adian zeuden horiek, e, atzera botatzen, hau da, detektatu egiten du, konturatzen euskaradela, eta atzera botatzen ditu iragarki horiek, e, horrek, e, bueno, euskaradi ikusgarritasuna eta lehiakortasuna, kentzen euskio. Uh, da hori gaiten duzuna da, Euskara ulertzen du Google-ek, detektatzen du, ez da izkonsa Bai, ez bai, bai, bai, bai, bera kezaten du, eh? esaten dizu, hau Euskara da, eta plataformak uh, ez du Euskara hon hartu. Eta zer gertatzen, zer gatik erabakidu, azkenean hemen blokeatzea Euskara? E, ez dakiguseaanzu erantzun, e, erantzuna da dugu ez onartzen ala dela estuela duela onartzen, baina arrazoien berridik ez dugu. Susmatu dezakegu Erregarritaun kontu izan daitekela. ez adibidez horrelako zerbait bi hartatu zen aurretiz ere Twitterrekin maptean Twitter hasi zenuzkerazko iragarkidik ez on harttzen eta haiek baiileke arrazoia garbi eman zuten eta errentgarritasuna zen Twitterrek iragarkia Errebisatu egiten dutu. E, pertsone begiratzen dituzte iragarki horiek eta zegoen publizitate naikua euskaraz pertsona baten soldata ordeintzeko publizitate hori errebizatzen. Mm. Googleen ere joan daiteke hortatik, e, bi aukera daitezke bat errentagarritasuna, oda ez dagoela E, erretagarritasunik pertsona bat hori e, begiratzen jarteko edo izan daiteke ere datu volumena. Ez? E, esaten dugu big dataren e, garaia bezigarera bilatai hauek eta publizitate plataforbauek datu asko, asterzotik e, funtzionatzen dute eta euskalaren kasuan oso bilak eta gutxe egiten euskalaz joera dago, beste hizkuntza bat egiteko bilak dela gaztelania frantxeses, ingeleses hau da euskal oso gutxi, tan egiten ditugu bilaketak ke euskera sordoan. Euskarazko iragarkie eta iragarkiak Euskarazko itzkakoen arabera erakusten dira eta Euskarazko bihak gutxi baldin badago ba Euskarazko iragarkiak erakusteko aukera gutxi dago eh? Zorba norrera birtaiok ere izan dezakegu ardura puntu bat mm -hmm. Hore ipatuko dugu berdin, ondotik baina negia da azkenean agertzen dena da interneteko mundu zabal biziki zabal hortan uh, ba, izkuntzan nagusi batzu, gelitzen direla nagusi eta Euskara azgain ere beste izkuntzainit, zere badirela ba, ez galtze prozesu batean, baina bainzat interesik pisten ez dutena olako makina handienzat, ez? Google bezala. Bai, bai, izkuntza bai, hegemonikoa gaien dira eta Euskara baino handiagoa diren asko ere arazoak izango dituzte, eta estatuenak birenak, ez eh? Zut, dutuzte ofizialtasunarekin, eta horren lotu dutadagoni, baizik eta volumenarekin, baina egia da naiz eta errentagarriak ez Esan, eskubideak aldarrikatu barritugula. ez, Euskara eson arte esez nahi du alde batetik, gero eta garrantzioan handiagoa duten publizitate esparru horretan euskarak ez duela ikusgarritasunik izango ez da existituuko eta esparru batetik desagertzea hizkuntza battzeko arasora eta beste aukera, penta iragarlea batek honen e, aurrean bi aukera ditu ez, edo iragarki dikese egin, edo e, beste hizkuntza batera jorduan, edo Euskara galtzen du, edo iragarlea galtzen du ez, lehiakortasuna edo ikusgarritasuna, baina bietan ala bietan e, galtzaiat eratzen gara Euskaldunak. Hau zure uste zertan lagia da Googleek Euskarazko iragarkiak esan hartzea? Ba laria da eta ninkussto batete jakina na ze basaio eta e eskubidea kaldarikatu e, Google konxientzia merdais da va ba, dizir upenean ere, e, duen arduras eta duen eraginaz eta euskararen eh, alorrean galditza no ke jakinarasi eta aldarikatu berdiugu euskara onartzaren garrantzia gainera beste e, ado batean izana, eh, Googleen aldetik euskaraen aldeko sensititate edo interesa es e, Google bilatzaila eta emailak eta Orlakoak euskaraz badauzkagu, edo euskaraz erabiltzen ditugu, navigatzaia euskaraz konfiguratzeko aukera badago, Android mugikorrak euskaraz badaude, hortaz, nink uste dute ematen jarraitu berra dagoela eta lan egiten. Hor, norbanakoak ere badu erola bat jokatzeko? Handia, handia, e, azkenean guke webune batera, e, webune batera sartengaren aldido, webune horri kontatzen diogu e, ze hiskuntzatan adigarren sartu. Hau da, gure nabegatzailea edo gure mugikorra ze hiskuntzatan daukagun konfiguratu da. Google-en sartengaren bakoitzan guke esaten dugu ze hiskuntzatan daukagun konfiguratuta, gure nabegatzailea, gure mugikorra. Hau da, eiskuntzatak agoaren nungoa garen. Eta gaur eh, egun neuneko iruk. Euskal Herrian Euskal Duno neuneko iruk baino ez dugu Euskal Duno neuneko iruk baino ez dugu Euskal Duno edo navigatzaia. Oso datu txikiada, eta ia ulertzekoa ere ba, Euskal Degoen interesik eza agertzea enpresa handiek, ez? E, oso gutxi garela uste dutelako. Ordoan guk eh, informazioa, ematen diguna informazio hori aldatu berdugu, esan berdiegu egunei e, Eze izkuntzatan nahi dugun itzegin, e, nongo garen, zer garen, eta hori oso zerresa da. Ez da, mugikorra, edo, nabigatzaia euskaraz jartu da. Mugikor guztiak esindira euskaraz jarri, baina interneteko nabigatzaia korrena bai. Eta mugikorrak asko ere bai, APL ez, baina, bueno, Android asko bai. Eta erresa da, esarpenetan jartu da, eta bestela plugin eta aplikazioak ere badaude automatikoki prozesu hori egiten dutenak hogeita mar segunduan egina dago, eta lehenitza puntu .eu eusuegunean e, lortu daitezke nabigatzoiak edo mugikorrake euskaratzeko geigarri edo aplikazioak. Mm -hmm. e, kampaina bat, e, eh? abiatu zenuten ere lehenitza interneten deitzen zen, eta hor, webgune bat ere bada hor... Sarteko, ez, errasteko es bakarrenen errasteko apur bat prozesu hori errasteko hori da, e, ez da zaia, eh ez lasaia esku segitea esarpenetan sartu eta esku segitea errasa da baina are eta gilla go errasteko ba lebiza.eus webunean badaude geigarri eta aplikazioak otomatikoki e, egiten dutenak aldaketak ba gugu webuneei esateko nongoa garen zeizkundutzen hitze nahi dugun eta horren arabera sortzen dituztelako edukiak hauek mm -hmm. eh norbanakoak aipatu eh, itugu baina negia da iduritzen Zeitala ere Euskarazko Komunitatea sarean eh, aski aktiboa dela, dinamikoa, baina tipi gelditzen da azkenean munduko sareari begira bai eta edukitan eh ondu dago eta tuterren euskara mugimenduan da dago oki ez dago, baina gero eduki esgain ba bueno, ez gara konturatzen beste detalle txiki hauek e, es ezarpene konfigurazioa handia e, dutela horri begiratzen saiola datu hori hartzen dela impact eta garranketxo dela niko duti indazko ko zure dela ba bere mugikorrean geratzen bere mugikorrean geratzen dela eta ez dala, eskundu guneela, batera zertzen garen makoetan informazia, eskundu maten dugu guri buruz. Mm Haudan -hmm. berdin bukatzeko, Lorea Ariskain, zer pasako da orain, iragarkiak ez baditu nartzen Google-ek euskaraz, eh, zer egingo duzu edo asmo da zerbait egitea Googleen aurka aurkabu horakatzeko, azkenean? Eh? Bai, bueno, ea aurka borrekatu baino lagun egiten garen, ez? E, momentu honetan batzuk onartzen dut, eta bezitatzuk atzera botatzen ditu. dut. E. Goz da, iritsi horrein digustiak atzera botatzen dut. E, detekzioaren araberako izango dela pentsatzen dut. Eta egin behar dugun ara, ba, elkartu, euskaldunok elkartu, arloan ari garenok ok, Eta... Eta eskatu gugeli Euskara kontuen hartuan izan dezala, behar dugulako eta ikusgarri eta lehiak horri izan gauzarean ere. Mm. Lorea Ariskaina Izpiri puntu eus fundazioko komunikazio arduraduna gurekin, mire eskera bat? Zuri egin. Eh? Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin Euskali Ratietan. Bizirik, biziren emankizuna, ilabeteko bigarren astelenean. Euskal Irratietan eta RadioKultura.euz, interneteko irratian. Aldiuntako gainagusia. Martxoaren lauko, eusko igunaz, tokiko euskal moneta ekologiko eta solidarioaren bestaz. Sebatx Kristi, euskal moneta elkarteko lenda kariarekin. Bizirik, biziren emankizuna, otxaiaren amabilan astelenearekin. Ahatzeko zazpietari goiti. en amaua torturaren kontjako eguna ogenaririetarat kalera kalera dinamikak ekimen ezberdina ditu euskal egiko eta egi eitztzetan Lau mila tortura kasu egiaztatuak direla gogoratu dute torturak jasan zituen Juan ja Rojo Hiundaja asteunko gobitagoiz Petzero saioa Euskal gazietan Asteuntako Petzeroa Gindia mintzo da, agituta duzen uz, agituta Uste uzu, nion etxeari harrika hariko nitzela Izpeiko, gaineko bentiako, juan Petzero ostirale ostiralez eguerdita laurdenetan larun batez goizeko zorxiak eta egoietan igandez eguerdieka euskaliratziak puntu Eus, euus, webgunia. Euskal Ixatietako e, gitaraguaren zati nio bat, eta xarri ere gaueko behatzitan, bai behatzitan. Asteleen urdinak emankizunaren eguna duzue. Eta bebiak, bostak eta siak artean, hitz eta putzen tenurea da, hori ezta aldatzen, mementuz behintzat, eta e, gurekin izango ditugu iraitzufia horre erizaina, eta laida agerretxe psikologoa aipatuko dugu bokazioa bokazio bat ote da beste etaz uh, okupatzea uh, lanaren hautu uh, hori egiten dutenen uh, eh, auto hori, baina hasi naiz pixkat. bo. Bokazio bat hoteda, empatiaren lana beharrezko haute da hortan, eta beste, aipatuko hitugu bihar, eta gure gomita, alabedi irratiko kide bat izango da, gasteizko irratiako geitama bost urte, betetzen itua horten, egitarau bete-bete bat ere gainera proposatu dute. Se, eta sunak bilduko hitugu biharko emankizunean, horitara zen nautzet beti euskalirratiak.eus webgunean, itzetaputzen emankizuna kronikak gomita katsamaitena alditu zuela, Uh, Be, klik eginez, ez eh? zabezte egiteko. Eman kizunak zailan, hitz eta putz. Zailak, euskal ikatietan, izan untsa. <tik>